Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Dr. Tamás Erzsébet, kriminológus, történész. Jó napot kívánok, üdvözlem. Jó napot kívánok. Pszichológiai és társadalmi értelemben az emberben magában, az ember megítélésében hol kezdődik egyáltalán a bűn? Hát a bűnnek van egy nagyon egyszerű és hétköznapi vál megfogalmazása. Minden, ami árt nekem, és árt másoknak. Minden, ami rossz nekem, és rossz másoknak is. E, tudományos szempontból teljesen mindegy, hogy ez véletlen, e, e, tudatlanságból ered, vagy éppen szándékos. Tehát minden, ami az ember alapvető létét vegy, veszélyezteti, ez ugye három nagyon egyszerű dolog, az egyik az, hogy túléljük a világot, a másik az, hogy szaporodjunk, és a harmadik pedig, hogy hogyan örülünk. Ez a három dolog az, amit mindenben, amit csak hozzáérünk, meg fogunk találni. Ha kinyitnak egy, egy büntető törvénykönyvet, akkor azt látják, hogy három részre lehet osztani. Az első részben azok vannak, ami veszélyesek a túlélésben, tehát munkában, bármiben kapcsolatokban. A második részében a szaporodásra vonatkozó dolgok vannak, és a harmadik pedig az örömeink, a túl túljátszott örömeink vagy a hiányaink Ez Nagyon egyszerű az ember tulajdonképpen, és hát a rosszból van több, nem a jóból. Tehát miután a világ ismeretlen, nagy része ismeretlen számunkra, ezért félünk. Aki fél, az pedig bizony olyasmit csinál, ami nem jó. Ez, ez határoz meg bennünket. A, a többi lénytől való különbségünk mindössze annyi, hogy, hogy mi kaptunk egy lehetőséget a jóra. Ez egy rövid része a dolognak, ha megnézi. Sokkal hosszabb ideig félünk, és érezzünk rosszul magunkat, mint, mint boldognak. Azt tart a legrövidebb ideig. Hát az élet minden területén ez bizony így van, úgyhogy a bűnnel foglalkozni, az, az egy, hogy úgy mondjam, vég, végtelen dolog, nem fog elmúlni sajnálatos módon, mert ezt teszi ebbené az ember. Emlékszik arra, hogy hogyan Döntött, vagy hogyan tette le a voksát a kriminológia mellett, mondjuk történészként? Tehát mi, és mi a magva? Ez volt a magva azért, amiért pont ön ezzel foglalkozik? Ugye az, az emberek sokfélék, hogy mi vé lesznek az életük nem vannak, akik már gyerekkorukban tudják, hogy ők azok lesznek, és végig is tudják csinálni. Vannak, azok, akik csak nagyon későn jönnek rá, hogy mit szeretnének csinálni, és vannak olyanok, amire én is vagyok, hogy úgy kamaszkoromban én tudtam, hogy én, én valami olyasmivel akarok foglalkozni, ami bántja az embert. Mindenben, testben, lélekben, úgyhogy indultam biológusnak és pszichológusnak, aztán lett belőlem történész és antropológus, mindig maradt valami hiány. Érzettem, hogy ez még nem az, ez még nem magyarázza, ez még mindig nem értem. És akkor, amikor már nagyon nem tudtam, hogy mit csináljak, és mindegyik területen elég el is értem valamit, és mindent abba hagyta és elmentem a gondolatkiadóba szerkesztőnek. Ez azt jelentette, hogy minden létező könyvet ami csak a kezembe került, azt ugye társadalomtudományunkban meg mindenben meg kellett még pedig nagyon alaposan néznem. És úgy 50 éves koromban teljesen véletlenül kerültem egy olyan helyre, egy kriminológiai folyóirathoz szerkesztőnek, és ott, ott akkor rájöttem arra, hogy hoppá, hát kriminológiaban minden benne van, amit én szeretnék, meg ami én kíváncsi vagyok, és attól azóta csinálom én. Ezt. Mi izgatja jobban? Azok, akik félelmükben elkövetnek mondjuk így, hogy bűncselekményeket, vagy azok, akik félnek azoktól, akik félelmükben elkövetnek bűncselekményeket, és ezáltal védekeznek törvényekkel, jogszabályokkal, erőszakszervezetekkel? Engem az emberben levő lehetőség érdekel, hogy miért nem tud az ember jó lenni. Tulajdonképpen ez egy nagyon facsart kérdés, de, de tényleg ez érdekel. hogy ezért eh, tudom megőrizni a végtelen optimizmusomat, mert eh, kriminológusnak lenni az egy olyan dolog, hogy csak optimista embernek szabad ilyet csinálnia, mert különben belefullad abba, hogy, hogy állandóan gonoszságokkal van körülvéve. Engem az érdekel, hogy miért nem jó az ember? És ez egy nagyon egyszerű kérdés, mert, mert ugye ahhoz, hogy meg tudja mi a rossz előbb, meg kéne tudnom mi az, hogy jó. De ez, ez nagyon... Fú. Egyből értheti. De ez, ez egyébként az élet alapkérdése valahol, vagy valahogyan. Hát, Ugyanis van az az ember, aki pont ugyanazon Félelmek, szenvedések átélése során pont azért dönt a jó mellett, hogy ő ezt megelőzze, és van, aki akár érthető, akár érthetetlen módon pedig reakcióiban követi ezt a dolgot a félelemből fájdalmából adódóan. Tehát, hogy azért a döntés hol, hol van? Tudja, nagyon egyszerű az ember, csak nagyon túl bonyolítjuk. Én a harmatőrnek mindig azt szoktam hogy kétféle dolog iránt érdeklődünk. Kérdezze meg a környezetét, vagy az iránt érdeklődik az ember, amit a től fél, vagy amit félt. Tehát Aha. vagy a, a jó felé motiválódik az ember, hogy amit féltek, mert megvan nekem, vagy pedig amitől félek akkor az izgat. Tehát, ha megnézés nagyon mérelem, akkor pillanatok alatt azt látja, hogy ez a két dolog még pályaválasztásban is ezért érdez ki az embert. A másik, hogy nem hiszem, hogy túl kéne bonyolítani a tudomalanit és bármit. Én minden előadássomat az egyetemen azzal kezdem, hogy fölírom a táblár, hogy ki vagyok, és Miért, mit akar, hogyan akarom ezt csinálni. Ez a két kérdés, semmi több nem érdekel. Mit írt fel egészen konkrétan a táblára? Ezt így, ki vagyok. De a kérdés magát? Én, igen, abd át a kérdést. Ki vagyok én, kik vagyunk mi? És mit akarunk a világban? Hm. Erre a kérdésre kell egy rendszer, van egy rendszer. És csak ebben a rendszerben érdemes gondolkodni és válaszolni. Mennyi, látni? mekkora része az embereknek meri kimondani vagy gondol rá, hogy mit akarok én a világban, boldog akarok lenni. Igen, csak ezt mert fel is írom a táblára mindegyiket, hogy az ember túl akarja élni a világot, tehát életben akar maradni, az ember szeretni akar, szerelmet akar, mert párt kell választani, mert gyereket akar, és van a harmadik, hogy boldog akar lenni. Ez a három, nincs más motivációnk, mert ez a három az alap. Ezt kaptuk, ezt hozzuk a csomagba, ez van az alaplapba. Na ezt kell kibontani odáig, hogy az ember eljusson egy tudományban egy kérdésik, hogy miért öl az ember. És így tovább. Tehát mindent erre az egyre kell visszavezetni, mert ha az ember nem kap rendszert, ha nem tud benne, akkor elvész a hétköznapjaiba. Akkor nem fogja tudni azt a választ sem magának, sem senkinek, hogy miért vagyok én a Földön. És ezek olyan egyszerű közhelyek, meg közhelyes kérdések, de ha nem ezt kérdezzük, hanem túlbonyolítjuk, vagy úgy csinálunk, mintha ezekkel nem kéne foglalkozni, ahonnan szerencsétlenek leszünk, mert pont azt nem fogjuk megtudni, amire, amire élünk. Mindenkit ez kell, hát ha leülünk beszélgetni, öt perc múlva kiderül, hogy mindenki ki vagyok én. Mit akarok én ezzel a, ezen a földön? Mit akarok tőled? Tehát nagyon egyszerű kérdések vannak, csak mire eljutunk egy tudományos szakkönyvig, az igaz, ezt már úgy összekavartuk és úgy megbonyolítottuk, hogy mi se értjük, hogy mit csinálunk. Igen? Igen. Én azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb a világ is, meg az ember is, csak, csak legy, legyen annyi bátorságunk, hogy, hogy elmenjünk a legegyszerűbb mondatokig. A közhelyek azok nem véletlenül közhelyek azok. Azért azok, mert az gyakoroljuk a legtöbbet, azt a kérdést tesszük föl legtöbbet, azt a zenét hallgatjuk, ami a legközelebb vár hozzánk, és ezek mind nagyon egyszerű dolgokra válaszolnak, nem valami Buda, ilyen zárt, meg, meg kicsinyes, tudományos micsodákra, hanem minden egy tőről fakad, ki vagyok én, és mit akarok ezen a földön. Szexipari forradalom van, legalábbis ezen a címen jelent meg dr. Tamás Erzsébet könyve a közelmúltban, és ha jól tudom, már dolgozik a legfrissebb ismeretekkel gazdagított új változat előkészítésén, és kivételes helyzetben vagyunk, mert ugye hamarabb megtudhatjuk, hogy mi van ebben az új változatban. Az az igazság, hogy én rég olvastam ilyen gyorsan szakkönyvet, nem átnyálasztam, hanem felfaltam így, néhány óra alatt, legalábbis azokat a részeket, amelyek most számunkra érdekesek lehetnek. Valami komoly paradigmaváltást fedeztem én föl, mintha ennek a kellős közepén lennénk, ezt bogaráztam ki, idézek a könyvből, a világ legfejlettebbnek nyilvánított részén látványosan csökken az utcai prostitúció, helyét az egyre szaporodó szorakoztató Kis és nagy üzemek, vigalmi negyedek, szexklubok veszik át, a stricik és a kerítők élettársakká befektetők kialakulnak, a prostituáltak szexmunkásá és önálló vállalkozává a szervezet bűnözés ipará a a szexuális célzati kereskedelmen. Szóval, hogy itt valami teljesen új dologról van ez szó, és még csak csavarnék ezen egyet, azt érzékelem, hogy a netes világ megjelenésével, ugye az e-szexipar, az itt az elektronikust jelenti az ön könyvének a címében, az, az mint hogyha itt egy csomó mindent legalizálna, mert a, éppen hogy kiveszi a kriminalizációt, mert egymásra Találhatnak közvetlenül a partnerek, a kétféle szolgáltatás, az egyik a szexuális, a másik meg az anyagi ellenszolgáltatás. Tehát, hogy a krími kikerülhet ebből a rendszerből. Itt valami ilyesmiről van szó, vagy az élettől nagyon messze vagyunk? Hát csak a rendszerből kerül ki, de magából a, a, a, a tényekből nem. Tehát a prostitúció az volt, lesz, és valószínű, hogy csak az arányai fognak megváltozni, és egyik. De hogy a krímie a prostitúció, a... bocsánat, krímie a definíció változik-e, meg erre utaltam a paradigmaváltással? A, igen, a, a, a jogi definíció már is egy csomó helyen megváltozott. Tehát Németország és egy pár né, európai államban, és Ausztráliában is a munkaként való kezelése az, a, a, a, a rend. Tehát nem, nem kriminalizálják, hanem egyszerűen beépítik, úgy, mint egy munkát, mint egy normális munkát. É, munkat, Hiszen a... Adunk, csak segít... a fér minden a világon, é. társadalombiztosítás minden, ahogy, ahogy annak egy munkának lennie kell. Ennek nyilván rendkívül komoly ö, következményei vannak, néha, hogy mondjam, tréfásak, néha pedig nagyon komolyak, mert ö, amikor bevezették Nénetországba, akkor előfordult az, hogy ö, a munka közvetítő kikézvetített valakit, ö, prostituáltnak egy bordéházba egy, egy középkorú nőt, mert hogy ugye ott is ugyanaz, hasonló, mint nálunk, hogyha nem tud munkát szerezni, akkor ajánlanak neki. És azt el kell fogadni másodikra vagy harmadikra, és hát azonnal rettenetes felháborodás történt, hogy mi az, hogy kötelező lenne neki egy bordéházba dolgoznia, és akkor módosították egy rendelettel, hogy nem kötelező, hogyha ilyen történik. Tehát Há, van, ja, a bocsánat, a... mert a, a lényeget nem fogtam föl, tehát, hogy nem egy Igen. prostituáltat közvetítettek egy bordéházba, nem, hanem egy, hanem egy mondjuk van, egy egyébként hegesztő egy, szakmunkás. Így van, mondjuk egy, egy középkorú nőt, aki gépiratot De nem talált, és és ezt ajánlották fel neki. Na most ezek... Jó, mondjuk nyilván... ez nyilvánvalóan bakk volt, szóval tehát szóval azt... Valiák. Természetesen. A lényeg a dolognak az, hogy addig, amíg az egyik oldalán a világnak a prostitúciót normalizálni, tehát beépíteni tulajdonképpen a, a hétköznapi normál életbe, ez a, ez a trend. A másik részén meg nyilvánvalóan ez egy, egy ideológiai alapon, védeni a prostituáltat, például, és, és elítélni, vagy jogilag is elítélni a klienseket, tehát, és a, a hozzácsapódó nyilvánvalóan abból élőket. Van egy Ilyen tendencia van, egy másik tendencia. Most ezek között a tendenciák között az az igazság, hogy a prostitúció intézménye az immunis. A, a, az ilyen jogi megoldásokra. Mindig marad krimi, ha úgy tetszik a végén. A fekete része az mindig megmarad, mert mindig van oka, amiért ki kell, vagy ki lehet bújni mögüle. Bármilyen rendezés ellen ez, ez, ez nem orvosság. Ami a csodálkozni való, én néhány évtizeddel ezelőtt azt mondtam, hogy a prostitúció szépen vissza fog állni egy nagyon-nagyon kis réteg számára elérhető, akik a szexuális érdeklődésüknek szól a különös voltát keres arra vissza fog állni, és, és ez, ami mi ez nem lesz. Egyszerűen azért, mert egy olyan szemlélet került az emberékiség történetében a szexel a középpontban, ami nem a rekreációt, vagy nem a, a, a gyereket állítja a középpontban, nem is az intim kapcsolatot, hanem a szexualitás öröm jellegét. Tehát önmagában ez egy, ez egy élvezhető valami, nem kell hozzá se gyerek, nem kell hozzá se intim kapcsolat. Na most ez áll a középpontban. Innentől kezdve. Sí, hát Mondom én a szó. film címét ide. Citálom. Még sorolhatna, sorolhatna még nagyon sok ilyet, mert ez lett, az elemi, ez lett a gondolkodás közepé, központjába a szexualitásról. Tehát meg megvannak a ö, ö, konkrét következményei, az, hogy a fejlett világban nem születik elég gyerek. Mert nem ez a központ. Az intim kapcsolatok, a vállások száma is a gyerekek ezzel meg, párhuzamosan nőnek. Tehát ha a, középpontban hát a csak itt, a szexualitás igen, öröm áll, akkor nyilvánvalóan a prostitúció virágzik És az, ez történt, ahogy a pornográfia is, és a prostitúció is. A, úgy használjuk én... a fogalmat, én úgy legalábbis úgy hallom, akkor, amikor ön mond, kimondja azt, hogy prostitúció, ami a kriminalizációban, vagy a, a kriminalitásban használt fogalom, tehát ami büntetendő, ott valami tisztességtel, jogilag... Én, én úgy használom, hogy a szociológusok. Ez egy, ez egy társadalmi intézmény. Ennyi. Aztán, hogy ez az kriminalizálják magát, vagy nem, az egy dolog. Az egy adott országnak a jogrendszerétől szüket. Ezért említettem, hogy a, a németek például nem kriminalizálják az Ausztráliába, egy csomó helyen nem kriminalizálják. De, de Magyarországon nem is nem. szerintem zavarba ejtő lehet a helyzet, hogyha hát, ugye a, az utcán, hogyha, most nem arra gondoltam, az utcán, hogyha lesz, tetten érnek valakit, hogy egy prostitú éppen megállapodna, akkor az úgy tudom, hogy előállítható, szabálysértés talán Á, még De az más. Nálunk a prostitúció nem büntetendő. Tehát a prostitúáltakat nem büntetik. Maga az intézmény sem az. Viszont szabálysértést követel az, miután nincsenek elő nincsenek Nincs kijelölt hely. Zón, tehát nincs kielőd hely, ezért szabálysértést követel az, aki. És itt van a felsorolásban, hogyha úgy ráutaló magatartás, úgy öltözködik, és itt tovább. És amik megvan az. Hát ez inkább a garázdasságnak, vagy a személyre körébe tartozóan. I, I, a, a, ahhoz hasonló, de nyilvánvalóan erről szól. Tehát az, a klienset épp úgy büntetik, mint a, a prostituáltat. Ha egy nem, ha, de nem azért, mert ezt csinálja, hanem azért, mert olyan helyen és úgy. Tehát csak ennyi a dologból, nálunk ez egy, ez egy más, de nálunk elvileg... Az hát egy kis, van ebben egy kis szemforgatás, hogy lehessen azt mondani, hogy nálunk ez büntetve van, valójában pedig... Nem, mert ez más országokban is így van, tehát egy nagyon sok országban van ennek, nem a szemforgatás. A szemforgatás ebben tulajdonképpen az a tehetetlenség, hogy nincs türelmi zóna kijelölve itt van a szemforgatás, itt van az, hogy mindenki fölteszi a kezét és úgy csinál, hogy hát ezzel most mit csináljuk? Nyilván a hoznának egy olyan helyet, hogy, hogy tessék, itt lehet, akkor az adott környezet, hogy meg is történik, hogyha egy önkormányzat ki akar jelölni egy helyet, hogy itt, akkor az ott lakók elkezdenek lázadozni, hogy nem. Igen, azt Valami... valamit még, hogy ki ne az időből, ne ragudjon, csak azt szerettem volna még szóba hozni, hogy mert a könyvében is, illetve ebben a jegyzetben, amit én olvashattam, vagy kéziratban, amit olvashattam, azért a, egyrészt az van, és akkor azt rövidre zárom, hogy a, a neten keresztül, a hálózaton, a komputereken keresztül, a sima üzlet, ami normális szexuális kapcsolat, anyagi ellenszolgáltatásért, ez, ez annyira zárt körben zajlik, hogy itt nem is nagyon van kriminális vonatkozás, vagy nem is nagyon van tettenérhetőség, mert hát itt mindenki azt csinál, amit akar azon a felületen, és itt van egy nagyon elitkör. Amire viszont szerettem volna kitérni, az az, hogy a net azért rengeteg lehetőséget teremt, az aberráció, számára, amit azért etten kell érni, és ott, tehát ez a piac, vagy nem tudom, hogy minek nevezem, ez a bűncselekményi kör, ez, ez nő, és ott a tetten érés elég bonyolult. Uh, azt hiszem, hogy megint itt egy kis félreértés van. Uh, nem egy elit körről van szó. A, uh, az utcai prostituáltaknak a döntött többsége Magyarországon is 15 ra csökkent, meg 10 százalékra az utcai prostituáltak. normalizálódott, prostituált nem, nem, elit, nem elit. Így igen. van. Ez, hát egyszerűen azért, nem azért, hanem hmm. azért, mert átmentek a netre. Tehát az utca lányok is ott ismerkednek. Tehát ez nem egyszerűen egy elit. Van ennek egy elit. Jó, rosszul fogalmaz le, menjünk az aberráció felé. Az aberráció felé nem tudunk elmenni, mert a prostituált az, az összes, aki felte, aki a, a honlap ördöje, tehát az, aki az oldalt kezeli, az megszabhatja, hogy mi lehet rajta. Ezeken az oldalakon nem lehet rajta olyan, ami a büntetőjók nem enged. Tehát csak a sötét, a darkneten lehet ilyet találni. Uh -huh. Nyilvánosan ez nem működik, és nem a prostitúcióhoz kapcsolódik. Kicsit az individualizmus és a közösség viszonyáról beszélünk, mert valahogy mi ebbe szaladtunk tegnap, amikor a mai műsor körülbelül témájáról volt szó. Mert hát én gondoltam, hogy a közösségek lehetséges szerepét ebben a, az ön szakterületében keresnénk, és hát talán nem kiszolgáltatom, vagy talán nem, nem rosszul értelmezem, ha azt mondjam, ezzel kapcsolatban egy kicsit ilyen visszafogottabban volt, mert itt az egyén felelősségéről, mintha leterelné a, a, a hangsúlyt, valahogy ezt vettem ki a beszélgetésünkből. Nem tudom, jól idézem-e a tegnapi beszélgetésünket. A, a visszafogottság az, az, az áll. <gül> é, nyilvánvalóan egy, egy kutató az, az nem, nem, nem beszél, nem, nem véleményes és álláspont. Egyszerűen csak, amit látok. É, a, egy nagyon erősen individualizált világban, ahol minden létező dolog individualizált, ugyanolyan nagy szükség van, és szüksége van az embereknek a, a közösségre minden nemű közösségre. A problémát mindig az jelenti, hogy milyen közösségek alakulnak mostanában. Ha a közösségek a, az egyének együttműködését segítenék, és nem pedig kívülről akarnának beleszólni, uh -huh. és nem a hatalom oldaláról, és nem a politika oldaláról, vagy éppen az ideológiai oldaláról, akkor biztos a mindennapokban sokkal jobban lehetne érezni, és sokkal jobban látszódna a kriminalitásban is. Anna, a azon kezelésében is. Anélkül, hogy ezt mindig így hozzátennék, de tulajdonképpen egy kicsit a, vagy a víziója az embernek, amikor így közösségről beszél, akkor ezt az ideáltípust, amit most körberajzolt, ne. erre gondolna, hogy, hogy hát azért ezt lenne jó erősíteni. És hát... Hát, igen, ideáltípus a dolog, de ez sokkal egyszerűbb a való életben. Ha egy konkrét példát hozhatok, akkor erre nagyon jó példa a családon belüli erőszak. Tehát az, hogy egy, a társadalomban, a jogban is Egyen, egyének ö, ö, felelősségéről beszélünk, tehát arról, hogy a jog mindig egy emberre vonatkozik, nem egy közösségre, nem egy, egy, egy együttesre, hanem mindig egy egyedre. A családon belül erőszak, ugye az egy, egy, egy rendkívül súlyos probléma, és amikor megtörténik, akkor az, az egyed, akit vertek vagy bántalmaztak, az előker, elkerül valahogyan a bíróság elé, vagy az igazságszolgáltatás keretébe. Ettől a pillanattól kezdve, ö, ugye, ő, ő az, aki, aki, aki, akivel foglalkozunk. És elfelejtjük azt, hogy ez egy együttesben, egy családban zajlik. Tehát, ha azt nem vizsgáljuk, és arra nem vagyunk kíváncsiak, hogy ők egymás között hogyan, akkor kivettük a felelősséget, tőlük is elvettük, hogy Gondolkodjanak a saját életükön. Ezzel teljesen. Amit most most egyetértek, de had egy, had egy másik megközelítést hadd képviseljek, és talán ez nem is baj, hanem mindenben teljesen egyetértünk, hogy az, hogy, hogy egy család milyen közegben működik, hogy a baráti beszélgetésekben a nő és a férfi kikkel találkozik, és hogy ott megerősítést vagy vagy éppen elutasítást kap egy egy rossz gesztus, vagy egy rossz megszólalás, egy rossz magatartás, ami mondjuk a két ember viszonyára vonatkozik, ez egy kicsit befolyásolni, egy kicsit, alakítani tudja az ő értékrendjét is. Tehát a, a közösségnek nem csak utólag van ö, oh. belefontoskodó vagy éppen segítő szerepe, hanem előre is egy kicsit ö, alakíthatja, terelheti a, az egyéneknek a viselkedését. Hát ha tudná az egyén, hogy ez mire való. Tehát a probléma az az, hogy amikor az emberekkel megtörténik a baj, akkor, akkor már az elő, elő, elő dolgokkal nem tudunk foglalkozni. Mert akkor már nem az a, a lényeg. Na jó, de hát, hát azért történik beszélhetünk történik. Az a preállapotról is. ne? Én a bűnmegelőzésnek nagy híve vagyok, de ez, ez a megelőzés, ez egy nevelési kérdés. Tehát ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy tudatába vagyunk-e valaminek, hanem arra, hogy, hogy készültünk-e arra, hogy együtt működjünk. Hát, hát igen, a, ez egy szocializációs kérdés, ami nem is csak mindig iskolás padban, hanem, nem hanem nem a sajtóhírekben, van. mit látok a televízióban, van. baráti közösségekben, hát hogy viszonyulnak ehhez, ezek mind nagyon meghatározóak. Pontosan erről beszélek, hogyha egy világban az alap, alapállás az egyedi emberre, nem pedig az együttműködésről szól, és mindig azt hangsúlyozzuk ki, hogy egy ember, te vagy, te vagy, te vagy, te vagy, akkor nagyon nehéz, azt a vágyat kielégíteni, ami az emberekben benne van, hogy igenis szeretnének, és nem is tudnak másképp létezni, csak együttműködve. Na most, hogyha ennek nincs elegendő szava, hanem a megjelenő civil szervezetek, akiket Isten őriz, hogy bántani akarnék, de a, a, azok nem abban a közegben vannak, hát nyilvánvalóan nem abban, ahol, ahol, ahol történik a baj, hanem kívülről és kívülről mindig másképp látszanak a dolgok. Én, én itt pont a családon belül erőszakban láttam a leginkább, hogy azok, akik kívülről akarják akár csak a, az áldozatokkal való foglalkozást ö, ö, segíteni, hogy milyen borzasztóan nehéz dolguk van, mert abszolút kívül állok. És sokkal többet szerepelnek ebből következően nem a, a, a családok életében, hanem, hanem a médiában. Hát ez a beavatkozóknak a felelőssége. Igen. Ez, ez kétségt. Így van. Tehát mondjak egy történetet előnnek, az egyik nagyon neves népdalének, igen népdalénekes, akit sokan szeretnek a fiatalok köréből főleg, de mindenféle életkorból. Egy ilyen blog bejegyzését -be láttam, hogy, hogy egy anya a gyerekét, egy padon, hát meglehetősen szélsőségesen kiabált vele mindenfélét, és oda ment, és elkezdett róla beszélni vele beszélni, hogy milyen szép gyerekei vannak, és elkezdett, és egészen megváltozott a helyzet Na most az ilyen típusú helyzetek, ami, amikkel tökében tele kellene, hogy legyünk, nagyon sok ilyen helyzet kellene, ami, ami, ami nagyon erősen nem is, tehát korlátozza, vagy legalábbis ö, meg, új más megoldások, más értékek felé tereli a, a, az emberi viselkedést. Nem akarok nagyon ilyen ideáltipikus lenni, de azért ezek nagyon hétköznapi dolgok is hát, tudnak. Hogyne, menni. csak hogyha ha a gyerekeinket arra neveljük, hogy verseny van, hogy nem együttműködni kell, hanem legyőzni a másikat. Ha az a, az, a, az a trend, hogy ha nem tetszik, akkor majd cserélünk. Párt is, bármit. Tehát, hogyha ha nincs, nincs, ha félünk egymást megszólítani. Hát nézve, végig az, menjen végig az utcán. Én bevegyek az egyetemre, ott van több száz ezer, több ezer gyerek. Egymásnak nem köszönünk. Ha belépek a terembe, a gyerekek már nem állnak föl, és nem köszönnek. Tehát egyszerűen szólni kell és én szólok, de nem mindenki szól. Uh -huh. És az utcán ugyanez van. Ha, ha lát káromkodni, ocsmányul beszélni gyerekeket a, a, a, a villamoson, vagy a metróba, senki, mindenki elfordul és arrébb meg. Nem mert szólni, mert, mert, mert az olyan ciki. Hát egyébként... Nem szólunk, hogy a gyerek álljon föl a, a, a sajátunk se, hogy álljon föl egy idősnek. Tehát az elemi együttműködés úgy csinálunk, mintha nem lennénk egymásnak. Pedig hát nem lesz más, csak mi vagyunk egymásnak. Nem a szavak, meg az internet, meg a, a, a telefon, hát hanem, hanem az élő ember. Erre nevelni kell. Különböző irányból közelítettünk, de azért egy csomó közös pont Ugyan, van ebben, ennek nagyon, nagyon örülök. Nyilvánvalóan abban a helyzetben, én magam is például, amikor egy, egy járművön ülök, és valami agressziót, vagy agresszív magatartást látok, az ember ugye elgondolkodik, hogy van-e jogom. vagy ne. Igen, igen. Van. És ez, ez, ez, nem, ez nem puszt, nem csak a kényelem, vagy a gyávaság, ami ezt motiválja, hanem nagyon nehéz is jól szólni, hogy Itt ne még nem rá tegyen. Hordzá. nem, nincs Tehát amikor nem. most, bocsánat, de egy ilyen kiragadott példát hadd mondjak, mondjuk egy fiatal ül -e és felszáll egy idősebb, és elkezd, mielőtt bármi történne, elkezd, vagy, vagy, vagy akár miután eltelik egy kis idő, elkezdenek pikkírtés és goromba megjegyzések a fiat ilyenek a fiatalok, a ez, ez nem motiválja a fiatal. Tudom, hogy persze jó lett volna az elmúlt 15 évben, hogyha ha már más impulzusokat kap, de ebben a helyzetben is csak megerősödik, hogy, hogy itt nagy különbség van, és el vagyunk választva a fiatalok és idősebbek. Tehát a helyet, hogy szóval nagyon nehéz ebben valami koalíció felé lépni. Nem tudom, miért, én, hogy ne, csak a probléma az az, hogy a, hogy a világ egyértelműen az individualizáció és a a, a, a a vizuális és virtuális közösségek együttműködése felé hat, nem pedig a valós. Pedig az embereknek valós emberekre van szüksége. Ennyi ember még nem járt pszichiáterhez, meg, meg, meg nincs igénye arra, hogy beszélgessen. Férfiak, akik eddig soha nem jártak, és nem is akartak nem megnyilvánulni abba, hogy szükségük van arra, hogy beszélgessenek velük, ez egyre inkább igényé válik. Ez nagyon-nagyon, akármennyire hiszi, akár nem, ez a kriminalitásnak egy nagyon fontos hm. pillanata. A megelőzésnek egy fontos pillanata, hogy a, a családokban nincs család, tehát nem vagyunk otthon. A gyerekek nem látnak csak rohanó felnőtteket, és azt, hogy rakják őket egyik foglalkozásból a másikba, és rendkívül kevés idő marad arra, hogy valódi együttműködést lássanak. Két szál most, igen. amit, amit beszélünk. Igen, hogy ez mind minden egyes bűncselekmény, amiről csak tudunk a világon, az első fázisa a családdal kezdődik. Na most, ha ebből a vállások száma rendkívül magas, ha, a, a, a, ha az örömszerzés, a szexualitás örömszerzése a, a központi elem, és ráadásul ugye semmi nemi felvilágosítást a gyerekek, személyes ö, felvilágosítást nem kapnak, úgy teszünk, mint a tizenéves korok, nem érésig a gyerekek, ö, nem létező, nem telen kis lények lennének. Tehát ö, becsukjuk a szemünket, nem merünk szól, nem merjük megmondani nekik, hogy hogy működik a szex, akkor mit várunk a világtól? Szóval ez, ez a felnőttek felelőssége akárhogyan csűrjük, csavarjuk. És a felnőttek ott vannak az iskolában, ott vannak a médiában. És hát ahogy viselkednek ezt a gyerekek látják. Említette ezt az előbb a versenyt. A versenyt említette, és hát sok Na, nagy részt ezzel egyetértek, de eszembe jutott néhány olyan nagy versenynek a televíziós ö, ö, szituációja, amikor nagyon nagy tét, adott esetben nagyon nagy pénzekről volt szó, és amikor a, amikor a, a győztes le tudott hajolni, vagy a vesztes oda tudott nyúlni a másik fél felé. tehát számomra ezek a legkatartikusabb pillanatok, hogy ahol ez, nagy, ez a sport hogy, a hogy sport van a végül. sportban mégis csak van valami nemesség, hogy van valami hogy ne, hát hogy ne, lenne, hát, de Másikban nincsen, szóval a hétköznapi versenyben a te legyél a legjobb, és mindenkit gyűrj le. És ebben nagyon nagy felelőssége van annak, hogy a világot úgy osztotta föl a, a, te, a természet, vagy akárki, vagy akármi, hogy vannak benne férfiak, akik, akiknek más technikája van a világban, mint a nőknek. Most a nők átkerültek nagyon-nagyon sok helyben, olyan pozíciókban, amiket eddig férfiak láttak el férfias tempóval. Na most nagyon nehéz, hogy nem a ki, kiürül az a, az a hely, ahol a nyerő-nyerő a gondolkodás az alap. A nők sokkal óvatosabbak, a nők sokkal kevésbé agresszívek, a nők sokkal kevesebb bűncselekményt követnek el. Egyszerűen azért, mert nők, és nem csak azért, mert arra nevelték őket. Na most, ha ez megszűnik, és egyre inkább bekerülnek a, a, a vesztes nyertes, a zérojátszmába, abban a pillanatban a világ is a érő felé fog borulni. Ez nem biztos, Ezek hogy. nagyon fontos. Hogy pontosan értem, hogy azt arra gondol, hogy ha, ha a nők is elkezdenek férfias módon magatartani? Így van, így van. És az összes vizsgálat egyre inkább azt mutatja, ami a nemek közötti különbséget vagy, vagy hasonlulást méri, hogy nem az történik, hogy a nők férfiasodnak csopán, hanem az, hogy a férfiak nőiesednek. Uh -huh. Ez, a, ez... Ez, ez nem lenne baj, hogyha a, a, a tulajdonságokban nem lenne nagy különbség, csak az a probléma, hogyha ezek a dolgok nem, nem egy egyensúly felé, hanem elbillentik valami felé a, a, a, a, a közgondolkodásunkat, vagy a közös viselkedésünket. Eml... Semmi nem baj, csak ha funkciójában ártunk vele. Uh -huh. Ha ezt meg tudnánk uh -huh. érteni, akkor nem kellene harcolnia azért, hogy kinek mi az igazsága. Mi az alapvető különbség a női és férfi bűnelkövetés között egyébként? Az alapvető azért sokkal kevesebb. Tehát lényegesen, és ez hogy nem állandó. Uh -huh. De a, a, a 70%, és a, a 30, a 70 és a 30% az úgy az átlag, van olyan hely, ahol, ahol szinte alig mérnek női bűnözést, és van, ahol a 15-20% az az átlagos, úgy Európában általában ennyi. Tehát, nagy a, és ez egy standard szám, tehát ez nem nagyon változik. Az intenzitása igen, belül a struktúrája igen, néhol a nők abban a pillanat, amikor olyan munkakörbe körbe kerülnek, ahol Nyilván a kockázat nagyobb, mint fehér bűnözés, akkor megnövekszik a uh -huh. De általában az arányok nem változnak. A bűnözés az férfi dolog, nem női dolog, és van néhány speciális, amire azt lehet mondani, hogy a nők vannak többségben, ilyen hát nyilvánvalóan a prostitúció, ilyen a, a csecsemőgyilkosság, és hát a terrorizmusban is igen, rendesen kiveszik a részüket, az arányuktól, az eddigi arányokhoz képest magasabb arányban, tehát sokkal több nő vesz részt mint amilyen általában a női bűnözés. Igen, most így bőrgettem magamban az emlékeket, ugye a Bader-Meinhof csoport, a Vörös Brigádok, sőt. Különösen a korai időszakban ott majdnem a feladcsoportnak csoportnak nő volt. Igen, de még ugye akár az iszlámhoz köthető terrorizmusban is megjelennek a nők is. Mi jellemzi egyébként a női terroristákat, a női terrorizmust? Hát ugye nem ők a, a, a, a kitalálók. Nagyon kevés olyan terrorista csoport van, amely tiszta nőből áll, ugye ez a, a Tamil csoport volt, több nem. Nem nagyon van tiszta női nőkből álló terrorista csoport, férfi az igen, de nőkből nem. Uh -huh. Ők általában a, a ebben kísérő jelenségként vesznek részt, vagy szeretőként, vagy, vagy ellátóállományként, tehát mindig a háttérben, vagy pedig társként vesznek részt a terrorizmusban amikor cselekvő tehát amikor ők azok, ugye különösen az öngyilkos merényleteknél, ott ugye látjuk azt, hogy a nőket is épp úgy küldték, sőt az egyik legerősebb fegyver. A nő volt egy időben, mert ugye a nő az borzasztó váratlan. Uh -huh, uh -huh. egy ilyen helyzetben az, az, az, az mindenkit meglep. És hát a, az elvirálás is ilyen. Addig, amíg egy férfi terrorista az, az a pokol maga, az az ördög maga, a nőknél mindig sokkal megértőbbek vagyunk, de ez a bűnözés egészére is vonatkozik. Uh -huh. Hát ha egy nő egy bűncselek, mint akkor két dolog lehet, nagyon megértőek vagyunk a nőkhöz, akkor, hogyha ezt a nő a bűncselekményt mint a nőjessége hátterében követi el, tehát anyaként valamiért nem tud valamiért olyan helyzetbe kerül, hogy anyaként kell léteznie, tehát amikor nőként létezik. Ha, ha férfiként, tehát ha boszorka, ha, ha harcos, ha, ha fegyveret fog, ha gonosz, akkor abban a pillanatban átkerül a férfi mezőnybe, és akkor úgy is viselkednek vele. Uh -huh. Nagyon jól látszik olyan bűncselekménynél is, mint a terrorizmus. Ugye a terrorizmusban a nők, azok abban a pillanatban a női terroristáról van szó, szóval akkor elkezdik sorolni, hogy milyen gyerekkora volt, mik voltak azok, amik idáig vezettek, ezek általában mindig családi lelki. Tehát keresik a mentséget tulajdonképpen, ami férfi terroristával kapcsolatosan soha nem fordul elő. Uh -huh. És férfi terroristát azt nem mennyiteget se a média, se senki. Egy női terroristát mindig. Tehát ha csak nem valami a női zsességétől elrugaszkodott kegyetlen valaki, akkor ugye átkerül ebbe a boszorka státuszba, és abban a pillanatban ugyanúgy kezelik, mint egy, mint egy férfit. Uh -huh. Ez egyébként minden bűncselekvénnyel kapcsolatban, minden női mert elkövetése kapcsolatban előhozható. Nagyon érdekes az, hogy a készültek kutatások olyan öngyilkos merülő iszlám nő, muszlimnőkről, akik utána börtönbe kerültek, tehát vagy nem sikerült, vagy elkapták őket, és abban a pillanatban ezek a nagyon bátor nők, amikor a börtönbe vannak, átmennek teljesen nőbe. Tehát, uh -huh. írás, ö, ö, imádság visszaveszik a, az eredeti ruháikat, rendkívül vallásosak lesznek, tehát nőként jelennek meg, a bíróság előtt csak női kísérettel, tehát ö, rájátszanak tulajdonképpen erre a női áldozat szerepre, és ezért meg is lehet nézni, hogy a, a, még az ítéletekben is a nők mindig kevesebbet kapnak, mint a férfiak, de Aha. általában a női bűnözésre érvényes. Tehát függetlenül attól, hogy melyik országban van, meg lehet nézni, ugyanazért a bűnc mennyire egy nő kevesebbet kap, mint egy férfi, feltéve, ha ebben a női szerepben megmarad. Ha átmeg, mondom ebbe a boszorkába, akkor, akkor nincs kivételezés. Hát is nincs olyan nagy. De akkor általánosságban itt is jellemző, az, az elmondottak alapján, legalábbis erre következtetek, hogy itt is érvényes az, hogy egy sikeres férfi mögött egy e, biztos stabil hátteret biztosító nő is van? Hogyne. Tehát a sikeres terrorista nincs, mögött nincs. is nem mindig ott általában anyák is vannak, és, és ez e, itt nem. itt, Azok is itt, nők. itt a nők. Itt egy közösségi gondolkodás van. Tehát emögött e látni lehet különösen a, az terrorizmus mögött. Ott egy nagyon-nagyon erős fanatizmus és közösségi gondolkodás van, és ez a nőkre is jellemző. Az értelmezésükben, hogy mi hogy értelmezzük az ő szerepüket, abban már más, mások vagyunk. Aha. Más a férfi és más a nő. De a, az indítatásban, tehát hogy miért lesz valaki terrorista, abban egyértelműen a fanatizmus, a, a közösség nyomása az, ami döntő. Akárhonnan nézzük. Eh, nagyon sok, igen. Eh, hogy itt azért eh, az is kijelenthető, hogy általában önként vesznek eh, részt igen. ebben a dologban meggyőződésből, vagy a társadalmi eh, hát, eh, szokások, kényszerek miatt eh, kénytelen követni a férfit? Nagyon, sok, nagyon sokféle ok és indok van. A eh, ugye egyértelműen, ők ugye a fekete özvegyek. Tehát ott eh, egyértelmű volt az indítatás abban, hogy meghalt vagy a testvérük, vagy a férjük, vagy a szerelm vagy az apjuk, vagy bárkiuk, és úgy kerültek be, mint akik egyedül maradtak, uh -huh. kerültek be ezekbe a csoportokba, de ott is a közösségi nyomás az nagyon erős. Tehát az, hogy mit sugall egy közösség, hogy neked bosszút kell állnod, és ezen a módon kell bosszút állnod, mert akkor ez az egy lehetőségünk van, tehát az sokkal erősebb, mint a, a, az egyéni. Érdekes módon az Európából átkerült és konvertált, női elkövetők, tehát olyan nők, akik, mit tudom én, horvát is volt köztük, tehát egy magyar származású horvát nő is, akinek a, a szerelme és a, a, a férje volt például a másiknak, egy terrorista, egy, egy muszlim terrorista. Tehát ő így került kapcsolatba, és akkor konvertálnak. Ez a, de az indítatás mindig a fanatizmus. Uh -huh. Az, hogy valamilyen módon ki akarnak lépni ebből, a, a, ebből a, a, a megszokott világukból. És egy másikba kerülnek. Az európai nők döntő többsége így kerül át a terrorista csoportokhoz. Uh -huh. a ter, a, a, az, az eredetileg is muszlim nők, azok pedig, vagy a családindítás, ne felejts el, ez a terület, ahonnan a, a terrorizmus született, és születik, és, és megjelen a nők is, ott a család, nincs olyan család, ahol, ahol a férfi hiány ne lenne. Tehát ott a férfiak már tulajdonképpen megharcolták a magukat, és ott nagyon sok élet ment el. Maradtak a nők. Uh -huh. uh -huh. Néhány nőnek nyilván vannak személyes indokai sikertelensége, családi problémája más világot szeretne tehát mindenféle egyéni ok van ami aztán beviszi egy ilyen nagyon fanatikus közösségbe ahol megkapja ezt a feladatot na most ráadásul a saját közössége támogatja ezt ugye nagyon jól tudja, hogy fizetnek a, a, a, a, a családnak, hogyha meghal vagy höláldozza magát valaki a nőkért kevesebbet, a férfiakért többet tehát minden, és, és támogatja a család azt, hogy ugye ő a mennybe kerül és nagy dolgot tesz Allahért, és a népéért. Tehát van egy elképesztő fanatizmus. A nő könnyen, könnyen fanatizálható. Uh -huh, uh -huh. Tehát ő, nem olyan nagy dolog ez, de, de a nők jobban fanatizálhatóak, mint a férfiak. É, tudunk azért olyan esetekről, ez mennyire jellemző, hogy valaki akármilyen indítatásból belekeveredik egy ilyenbe, de aztán ki akar szállni. Tehát Hoppia? ez mennyire jellemző? Hogy ez ez nőkre. Tehát ha megnézim, csináltak egy telefonos felmérést, amiben ugye van egy olyan Facebook, vagy nem tudom melyik közösségi oldalon, ahol kisgyere, kislányok, tehát kamasz kislányok, jelentkeznek és lelkesednek az íziszér és az iszlám és egyáltalán a terrorizmusért. És amikor ezeket a gyerekeket megkérdezték, tehát csináltak egy kutatást, hogy valóban elmennének-e, és tényleg megcsinálnak azt, amire annyi a lelkesednek, akkor azért sokkal kisebb volt az arány, akik vállalkoztak. Igen igen, igen, igen. Tehát a lelkesedés és a fanatizmus az szóban, fantáziában nyilván megvan, de azért nem annyira. Viszont van egy nagyon érdekes része a női terrorizmusnak, az, az ETA harcosait, annak idején, amikor még ugye működött az ETA, ott is ilyen 40%-os női arány volt, és ők részt vettek műveletekben is, tehát nem csak kísérő jelenségként. És hát onnan, aratt, onnan eredt egy nagy mondás, egy, egy terrorizmus ellenes német férfi mondta, hogy. hogy nőre lőj először. Ez egy alapszabály. Uh -huh. Hát, hogyha látnak egy ilyen csapatot, akkor a nőt kell kilőni először, és ennek az az oka, hogy a nők, akik ugye nincsenek az erőszakkal, hogy mondjam, nem napi kapcsolatban, hanem nem nevelik őket arra, hogy hogyan kezeljék akár a saját, akár mások erőszakát, hanem egyetlen módot is meg, hogy vagy elsigyek magukat, vagy elfognak, vagy segítséget kérnek. Uh -huh. Most egy ilyen szituációban, ahogy egy nő bekerül egy ilyen agresszív környezetben, akkor nem ismeri a határokat. Tehát nem tudja abba hagyni. Egy férfi tudja, hogy most vesztettünk, akkor most elég. Uh -huh, És uh -huh. akkor, akkor itt megáll. A nők nem. Tehát a legkeresebb a, a, a ezekből az európai terrorista csoportokból kikerült nők, akik börtönbe kerültek, azok soha nem bánták meg. Tehát köztük van a legkevés, legkevesebb bűnbánó, hogy úgy mondjam. Ő, ők, hat, ők a végsőkig elmentek. Tehát ezért azt mondta ez a terörist szakértő, hogy ez egy alapállás a, az ellenük való harcban, hogyha egy nő van a csapatban, akkor a nőre lőj először. Uh -huh. Nem tudja abba hagyni. É, egyébként az... ugye manapság már azért nem annyira gyakori, mert azért emlékszem, hogy még, még az én fiatal egy... gyerekkoromban az irától kezd az ön által is említett etáig a, a különböző német e, e, terrorista csoportokon keresztül. Tehát akkor gyakori volt valahogy eleve az európai terrorizmus. Ma, ma mit mondhatunk, hogy ez most Európai... Tudja, ennek van egy érdekes alvó része, tehát nézze meg, hogy az ira is néha elalszik, aztán újraéled, az eta néha elalszik, aztán újraéled. Egy maga mindig marad, egy nagyon elégedetlen maga, mire mindig ráül egy adott aktuális politikai vagy ideológiai érdekcsoport, aki felfújja, és akkor ez újraéled. De Európában ennek annál is inkább nincs most tere, mert hát helyette az iszlán terrorizmus az azért elég félelmetes, úgyhogy azért itt észen vannak van, az emberek. A női terrorizmusnak is hulláma van. Tehát, ha látnál, 2010-ig én összeszedtem itt a statisztikát, amikor írtam a könyvemet a női terroristákról, hogy ö, ugye sokkal több áldozatot követel, ha nő van a csapatban, mint ha férfi. Uh -huh, tehát uh -huh. itt az áldozatok száma, ugyanis a nők azok a váratlanok, tehát aki nem készül föl rá, hogy ő fog lőni, meg ő fog ilyet csinálni, tehát sokkal nagyobb, hogy mondjam, hatékonysággal dolgoztak, mint a férfiak. És van egy hullám. Tehát lehet látni, hogy amikor ö, ugye Elismerhető, hogy szakállas öltözette nem tudom férfi, arra gyanakszanak, akkor ugye beáll az elhárítás erre. Akkor megjelenek a nők, hol európai ruhában, hol eredetivel, és akkor megint egy egészen másfajta taktikát kell alkalmazni előnök, és akkor megint megszaporodik a nő, tehát a nő, mint fegyver, ügyes, a fegyver kerül ebben elő, most éppen az elmúlt 5-6 évben csönd van. Ugye most a migráció miatt egy egészen másfajta szituációba került a terrorizmus is, és itt most a nők azok, azok ugye nem, nem, nem, nem szerepelnek, mert hát Európában se ugye nem, inkább, nem nők jönnek, hanem inkább a fiatal férfiak. Hát reméljük, hogy ez a csönd azért még most eltart egy jó darabig. Hát, minél tovább. Hogy így lesz. Nagyon reméljük, hogy így lesz. Sajnos nem mondhatjuk azt, hogy a nők kivételek ebben a tekintetben, mert hogy beszélnünk kell női bűnelkövetőkről, illetve női bűnözősről is. Viszonylag keveset mutatják a női kriminalitás témáját, lehet, hogy ennek az is az oka, hogy a bűnelkövetők között kevesebb a nő, mint a férfi, viszont egész más típusú bűncselekményekkel is találkozhatunk a nők körében. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen lemző a női bűn Hát, ugye kezd, azzal kellene kezdenem, hogy a női bűnözésről elég sokat írnak, sokkal többet, mint a férfi bűnözésről. Uh -huh. És uh, minden bűnözést, ami, ami létezik, általában minden irodalom, vagy mindenki férfiakhoz köti. Viszont nem mondja meg, hogy miért a férfiak. Tehát ebben a kérdésben inkább az érdekes, hogy miért követnek el a több bűncselek, mint a férfiak, nem az, hogy miért kevesebbet a nők. Éppen ezért a nők olyan egzotikusnak tönnek, amikor bűncselekményeket követnek el. Az arányuk az a 10%-tól a 30-ig tart. Általában nem is nagyon változik, inkább csak a struktúrája változik. Tehát az, hogy nem nagyon növekszik, de növekszik például a fehér galléros bűnözés, tehát ott, ahol nem erőszakva, uh -huh. nem. A ahol, ahogy általában a fehér Galéros bűnözést értjük, van két olyan specialitás, amit, amiben a nők többet. Ez az egyik a prostitúció, nyilvánvalóan itt sokkal több női prostitúátok találni, mint férfit, de van az is. Sőt, női kliensek is vannak egyre nagyobb számban. A másik az a csecsemőgyilkosság, aminek a döntött többségét nők követik el. Tulajdonképpen több olyan speciálisan nőkre jellemző bűnökkövetést nem, nem ismerünk. Ráadásul a nők a bűncselekményeket általában a család ismerős, rovására követik el, és sokkal nagyobb száma, mint a férfiak. A férfiak idegenek, és egymás között meccselik le a, a, a bűncselekményeket. A nőknek ez a területe, tehát az intén szféra a területe. Idegenek ellen kevesebbet nem követnek el, vagy nagyon ritkán szervezetten bűncselekményeket. Nem gyakori a bűnismétlés. Ilyesmi, és ráadásul még azt is lehet tudni, hogy attól, hogy nők az összes statisztika világon azt mutatja, hogy a börtönben kevesebb nő van, és a, ugyanazért a bűncselekményért lényegesen kevesebb büntetést, kisebb büntetést kapnak, mint a férfiak. Ennek egyébként mi lehet az oka? Hát attól, hogy ők nők. Tehát, Tehát van egyfajta pozitív, nők, diszkriminációs gondolkodás a bírák körében? Hát nem a világ körében, hanem a világ. A világban uh -huh. van ilyen. Hát gondolja végig, hogy a Csecsemő gyilkosság az olyan gyilkosság, amit 24 órán belül követnek el. Ha ezt két napos csecsemővel, vagy egy hetes csecsemővel, vagy egy fél éves gyerekkel kapcsolatban követi el bárki, akkor az egy nagyon komoly büntetést kap, ugyanakkor a Csecsemi tehát a 24 órán belül jön. még mindig bármilyen szigorú is, és bármennyire ugyanazok az elve kérvényesek, nem, hogy lényegesen kevesebbet, hanem nagyon gyakran felmentéssel zárul, vagy, vagy legalábbis ö, ö, ö, ö, olyan büntetéssel, ami nem ilyen szigorú. És ennek a magyarázata abban áll, hogy egészen másképp gondolunk a nők bűncseretményeire, mint a férfiakére. Nők számára mindig van mentség, férfiak számára nincs. Tehát... Nyilván, ugye pont az a példa, amit ön is mondott, az összefügg azzal is, hogy gyakorlatilag a női követők egy részét ugyan, és ez a prostitúcióról jellemző, hogy ugyanúgy tekintik egyszerre áldozatnak, mint bűnelkövetőnek. követőnek. pontosan, pontosan. Ez nagyon jó látszik, én tegnap beszéltem erről a, a női terrorizmus esetében, ahogy teljesen világos, hogy addig, amíg egy követővel szemben egy férfivel, csak a rossz tulajdonságok, tehát, hogy, hogy hogy kegyetlen, hogy, hogy, hogy, hogy mindenre, hogy fanatikus. ez mind előhozzák, de soha nincs hozzá téve, hogy de rossz gyerekkora volt, vagy bántalmazták, vagy bármi, ami mentségül szolgálhatna a tettére. Ha nőjelkövető van, akkor azonnal azzal kezdjük, hogy, hogy de, de megerőszakolták, de a családba így élt. Tehát azonnal az intim szférában való ö, léte, lesz a mentsége. Na most ez nem minden esetben van így, van egy nagyon, megint nagyon nőies különvállás, hogyha a nők a nőiségükből adódóan, tehát hogyha el, azt tudjuk képzelni hozzá, vagy gondolni hozzá, hogy ezt, ezt nőként, ugye azért csinálták, mert rettenetes helyzetbe kerültek, tehát áldozatok. De ha egy nő olyan cselekményt és úgy végzi el, hogy gonoszul, kegyetlenül, mit tudom én, több többkészúrással vagy bármányvá, uh -huh. akkor vagyis férfivá. Válik, és abban a pillanatban boszorka. Tehát abban a pillanatban már egészen más ítéletet kap. Én a csecsemőgyilkosságokat fiatalkoraknál néztem meg, és ott nagyon világosan látszott, hogy azok a kislányok és azok a nők, akik úgy követték el a csecsemőgyilkosságot, hogy, hogy, hogy, hogy titkolták, hogy olyan körülmények között került egyáltalán, ilyen, kvázi önhibáikon kívül, vagy magyarázható hibákkal együtt kerültek ebbe a helyzetbe, azokat sokkal enyhébben ítélték meg, mint azt a kislányt, aki, aki egy, egy nagyon rámenős, nagyon fiús alkat volt, és akit ugye egyébként másban is azt mutatta, hogy nem éppen a lány híres az például sokkal súlyosabb bűncsele, ítéletet kapott. Egyszerűen, ha nem illik a női szerephez, akkor ugye azt mi boszorkánynak hívjuk, meg, meg, meg, meg mindenféle bélyegetet kap, tehát átmegy a férfi kategóriába, szemben azokkal, akik a nőjességük miatt, vagy annak áldozataiként jelennek meg, ott mindig érezhető, az, hogy a büntetés sokkal enyhébb. Tehát a női sztereotípiák azok folyamatosan élnek, illetve hát a nemi sztereotípiák nem csak a női, hanem a nemi sztereotípiák. Ezek ugye a sztereotípiáknak nevezzük őket, de ez nem, ez nem egy negatív megítélés, ez egy természetből adódó valami. Tehát a nők helyzete a világon mindenütt, és a mai napig is, teljesen mindegy, hogy mi ezt hogy látjuk, a nő a védelemre szoruló. Egyszerűen azért, mert ő a szaporodás főszereplője. Tehát rajta múlik minden, és nem a férfiakon. Ha azt nézzük meg, hogy miért bűnöznek a férfiak, tehát mik azok a, a férfi tulajdonságok, uh -huh. amik, amik köré a férfiakat uh, tulajdonítjuk, akkor három nagyon merev, határt találunk. Az első az, az, hogy minden férfi a munka körül, tehát dolgoznia kell. Ez nem éppen nem egyszerűen a pénzkeresés, hanem az, az hajtja egy férfi, ha nem tud munkához jutni, nem hata akkor nincsen hatalma, akkor egy lúzernek vesztesnek nevezzük, és hát nem egy nagy kelendő a házassági piacon. Abban a pillanatban, ez az egyik. A második, ami egy nagyon fontos, az a versenyszellem a kockázatvállalás, a bátorság az ha ilyen nincs a férfiaknak, ugye hát a fizikai erejük, és a, akkor, akkor egyáltalán nem számítanak, ugye az, a, az anyámasszony katonája az nem egy kelendő. Kellendő valami ezzel a házassági piacon. A harmadik pedig a szexualitás és az apaság. Tehát, hogyha egy nő meg akar sérteni egy férfit, akkor ezt a három dolgot mondja. Luzer vagy, anyámasszony katonája vagy, és hát kellő megjegyzéseket tesz a férfiasságára. Vagy nem, te vagy a gyerekem apja. Ez a végső. Tehát ebben nagyon szépen látszik az, hogy, hogy mit kell egy férfinek tenni azért, hogy férfinak nevezhessék, és férfi lehessen. Ez egy nagyon erős kihívás, és nagyon merev. Ez nem változik. Ez amióta a világvilág, a férfiak ebben a három dologban kell, hogy megmutatkozzanak azért, hogy aztán a nők őket válasszák. Tehát ez egy... És meg lehet nézni, hogy a bűnözés is ezen a három területen a, a férfiak számára az teljesen világos, hogy itt, itt vannak a, a, a bűnözés jelentőségei, vagy jele, jelei. Tehát nagyon világos. A nők azok sokkal plasztikusabb identitással. Az egyetlen dolog, ami a nőt ugye, nővé teszi, és ami is ami, az az, hogy van gyereke, vagy nincs. Ez független attól, hogy valaki akart, vagy nem akart, ez a, ez a nőjességünknek egy alap és állandó ö, ö, standard darabja. Minden más lehetséges. Egy nő lehet, nem, nem erős, nem, nem bátor, bármilyen, de egy nem, hogy ne legyen anya. Abban a pillanatban ilyen van, akkor vagy mentségeket keres maga számára, vagy hát majd meglátjuk, hogy az élete végén hogy gondolkodik a témáról. Ez függetlenül attól, hogy egy társadalom mit vár el egy nőtől. Ez a biológiai beépítettségünk. Ez, ez alap. Tehát És ez, ez nyilván ma már azért egyre többen választ, tehát hogy választásnak tekintik ezt, tehát hogy nyilván azért a társadalmi elvárások közben változnak. A társadalmi elvárások úgy változnak, ahogy akarnak, a természet az nem változik. Tehát ez egy, ez egy, ez egy, az embernek be kell látnia előbb vagy utóbb azt, hogy az egyetlen dolog, amiben nem tehetünk, az a természet. Tehát ott, ha belemegyünk, akkor annak az árát meg kell fizetni. Tehát Én... mindenki megfizeti ezt az árat. Társadalmilag, kultúrában azt teszünk, amit akarunk, aztán majd benyújtja a számlát a természet. Ez ilyen egyszerű. Lásd az egész fejlett világot, ahol nem születik gyerek. Ez én köszönöm szépen, hogy mit volt velünk egész héten. Hogy érezte velünk magát? É, nagyon köszönöm, igen, jól éreztem magam. Örülve, furcsa volt, hogy ilyet én nem szoktam, de érdekes, érdekes. Hát nekünk is érdekes volt, mert elég sok aspektusát tudtuk így az ön munkájának megismerni, meg azoknak a témáknak, amivel foglalkozott. Úgyhogy én örülök, hogy egy héten keresztül tudtunk önnem beszélgetni. hiszen a hét ember, ezen a héten Tamási Erzsébek kriminológus volt. Köszönöm, hogy itt én, volt, köszönöm. és további szép estet köszönöm. köszönöm, viszont, hallás. viszont